Agogilaren amaseian zen, 2000 amaseian, beraz badu orai urte bat, sokmarka badula, hauze delakoa. Eta zendako antolatzen duzi guai besta bat, ogen ingurian? Ogen lotzea biziki neke izan da, luze, eta bon, ainitz uh, gorabeera ekin. Eta bon, gra, iduritzen zau, mementu adela ospatzea, eta diakina aztea, bon, naiz eta lugalde honetan gehien eskonek batakiten, diakina aztea eta ospatzea bai laborari guzien artean, uh, xergia transformatzen duten guzien artean, eta eroslea artean, erosleak eta lekuko jendea ekin, lekuko jendea ekin nahi dugu, puxkat hori da, ideia partekatu, Uh, ospatze hori, uh, Sogmarka horren agdi estian, haiduko pagtekatu lekuko jendearekin. Hori biziki importanta zauku, zeren uh, iduritzen zau, lekuko jendeak untsa zautzen badu Mozkin hori, bai, bere istorioa bere gure elkartearen antolaketa, nula martxan den, nundik eldugiren, eh, Mozkinare hobek izagutu, eh, Mozkin guziak, eh, izan dain arai freskoa, xingaga, eh, eta besteak. Iduitzen zau, izi gari importanta da guretako lekuko jendeak untxadezakuntza zau, zau. Lekuko jendeak ezagutzen badu horik dira ondagean hori da promozione oberen oberena. Eta Shormarka ardietzis geroz, horrek zer ekarri dauzi? Bon, lehenik uh, ezagupena ezagkarri do. Gero eta jende wartzen gira, gero eta jende gehi hauek ezagutzen dutela kintua. Kintua Shormarka. Txingarra edo arai freskoa e, eta Shormarka ukarrez gehoz egia nitzaipatu izan dela. Iduritzen zaukuk ezagupen hori hemen datu dela. Hori lehen gauza gero... Guk barneetik, barnekaletik elkartean, Shormarka, beraz, ezagupena notarieta teori uh, emendatuz, iduritzen tzaukun behar genila, baliatu bi gauza bultzatzeko lehenik presioaren emendaketa. Serri eta zerriak, urte guziz emendatu dira, beraz, hori 2006-ian ukan genin, beraz, eta urte guziz bat emaiten dugu bortz urtez, 2000-egoi arte, Itzain da, uh, segiaren uh, eros penean, kari hotze bat, eta hola, gehiau uh, idazteko gizan uh, laborariak. zerena bon ara, eh, bardira araudiaka araudi zogotzak, aplikatu behar direnak orai, eta beraz, gehiau ere gostako da egite segia baina. Hela, emendak hori bada, eta horiek uzten uh, du... Uh, Laborari jentzat, bost urtez, badakigu presioa zuen izan den, eta gainera hemen datuz. Eta hori biziki importanta da, laboran e, mozkin batek errakuz dezan, e, hemen daketa badela bost urtez. Beraen, tranquiltasun hori emaiten du uh, uh, EP horretan, eta desafio bata denen eta bizten da erosleak ere bon, gehi saupatzen dira, harra? Baina naitez, baina gehi chau hori badua erre elaborari hori er, biziki importanta da, eta hori sohomak garrerean agdi du. Bi gauza, bagnek uh, uak zengirena, gu sohomak garrerean eskioz, badira orai lau transformatzaile bagira, iza belauna, obah, eta eza bela haun, eta huai sahtu da baino, sarana, saj, Buseria. Eta beste lau buxeria ere interesatzen ari dira gure sorgomarkari, gure kintuari, sorgomarkarkak dizteazka. Horire iziagin da lugalde osoan banatzea transformatzea eta horren ekonomia denek baliatzea lugalde osoan. Eta hola buseria txipi horietan, kursiz gu salmenta ondi horietaik pasten, buseria txipi horietan, kagazten aldute klientela begi bat, eta atxikazten aldute bere klientela, mozkin begi bat presentatu zuz. Hemengo moskina, hemengo agaza araudi bereziekin, eta beraz, garatzen ari da ere transformatzeko nomgea. horien bien artean uh, dele dugu ere, uh, hemen datzea sierri nomgea, eta azle begiak xagaraztea. Eta ari gira, bai xaxzaile begiak, eta bai uh, uh, gizentzaile begiak xaxzaile. Ara, eta sogomarka Ardiste horrek, horiek denak bultzatu ditu. Prezio hobea, erreiten zinuen hori esker, adibidez, zer da urde argunt bat eta euskal artean? Urdean prezioa, konvenzionela e, denena, okadran bretan e, egina da, eta uste dut, bat eta oitamar edo berroi etan xaltzen dena. Gu horai, uh, prezio hobelena da lauero eta amalaua, a bon, apalahaueten aldak izena bari badta. bana beste hikoxe hirutroita mag edo larogoietan uh, saltzen da kintua segia eta bon gut gehi gustatzen ere da. Baina egun uzten du, Segiarau, non baitan, e, baina beste, eun euro eta eun ta hori euron ahtean, beste, eta bon, ez gaizki, bate e, Europako laguntzarek gabe bizida, eta, bon, biztanda bakarrik dela isa oktarek bizitza, baina beste mozkin batik onta gabe, ez bate txaga horrek akartzen duena etxalde batetan. Eta gaukko eunian, bat hasle bazizte elka Eta nahi, ahmabos bat azle, lahatanoi bat gide gira egun elkeakhtiak. Eta nahi gunuke emendatu hemendik bi uh, mila ugtikaraa, beste uo oh, joita amak azle bederean edo begoi bat azle gehiago. Uh, nahi ginen ara interesatu. Ba, badira ainiz, uh, Sok Marika, ukan ezkeoz azle ere, hori uh, da ere interesanta. Sok batek, uh, be interesan duela, ere azle begi andana bat, Eta alanola beste mozkinak krisian uh, uh, direlaik, laik e diren mozkin hori etaik eeta interesatzen nahi dira alanola beiz uh, naun eta behi be giizennetan uh, eta direnak hai dira interesatzen kintuari. Eta ze mutan dira hasle horiek, ez eskualegian bakajika, Eskolegia da ere muam diena, egunta berruita mezorzi eta beste irutunoi bat erri, badira uh, eskolegiai kontra diren erriak, uh, eskolegiai kontra ziren lehengo kantunamendiak, dira artiak. Mm -hmm. Zerren historikuki eginda ere hor uh, eskoal txergia, eta horiek baginean dira. Horotarat, berri unta bat, uh, errietan dira uh, eiten al kintoa txergia. Eta badira, iruzpalao erri edo erri parte, Uh, landesetan, atori uh, errikatik, uh, egoalderat, uh, diren erriak dira hori oh, bagne. Beraz, horik uh, landesetan badira, iduz palau erri ere. Ala, behaz, lahazkenean, ugian, asteburu oso bat eginen uh, duzila, kintoa sohmarkaren ospatzeko, zer antolatuko duzi, beraz, e, egun hori Gu haipatzen duguna baitezpada da, igandea, ugriaren amosta, Uh, izan, idikia izan da publiko laggo bati, nahi dienari, eta hor uh, ertenuen bezala zagutzen alko da, obeki uh, elkeagtea, gure elkeagtea, E, nola, nola ari giren lanean, bere historioa nundik eldu da, na, Eta historioa, aipasuntelaik, da kintuaren historioa ere. Eta e, oak zengira ez dela ezagutua, eta ez da nunbait pentsatu istorio bat, da zinez gure lugaldearen istorioa Eta biziki inportanta da, agaza horrek ere nola ezakutua dena. Eman dezaun ez dakita neok badakein, mila behatzea unta ogoita batean, Laborari andana batek, bildu zirela elgar genahtean donapaleuna, eta antzutela agazaren berizitasuna iskiriatu. Eta ordeon iskiriatu berizitasuna dela orai, oraiko agaza. Orde, orta, lan orta hilanda zena. Franzia Mailan lehen agaza ezagutua izan 1981ean Laburantzako ministeritza eta ara holako istorioa bere istorioa gasaugen istorioa e, gero azken 50 urteetan izan diren berriz unat eskuratzea hautaidarekin eta hemengo elkarteak zelan egin duen eta ara 2000 batean sorgmarkaren txostenaren pausatzea hienagoan ta ara nola pasu diren istorioa nola antolatua den elkartea Agazaren berezitasunak, mozkinaren berezitasunak, izain dira Bistanda mozkinaren jastatziak, izain da Shingagaren jastatziak, izain da Shingagaren mozten kastea. sukaldariak ere izain dira eh, egizetaren nahi dienak egizetabategin izain dira ateli egak hogi begira eta ilegak, eta gero eh, izain da Agazaren konkurtsu bat, I da ere, chéri, Eskoltxegiaren lasterkaldi bat eta hori ere bon pentsatzen dugu ez dutela hori Joko Marcarik baina beti bon, erakusteko ere nola azten den eta nola, nola e, ibiltzen den Eskoltxegia. I da hor hiru lantegian bisita, xukatzeko lekia, oteida belauna. Eta gero ho oh, Otegiaren parken bishitarei zain da bisten da. Beste gomarkaren ana bat ere komitatzen duzi? zi? Bai, nai ginen ere gomarkaren kontzeptua Uh, erakutsi ara, uh, gizarteari, horat ginen diren publikoari uh, Sogmarken konzeptua, nola egina diren, zenako Sogmarkak, beren historioan ere importanta dela Sogmarkaten balietzeko, ukaiteko eta beste Sogmarken uh, moskinak ere jastarazi. Izaindan merkatu ondi bata, merkatu izain dira beste Sogmarketako aragiak, franziako aragiaka, Uh, Europako xingar handena bat ere jasatzen halko da, uh, Shormarketan direnak. Eskualeriko, nolaz ez, Shormarkak eta Eskualeriko beste uh, Moskin bereziak, uh, berdea, uh, gehezia, eta beste Shormarkak ere, uh, Eskualerikoak, eta beste batzu, ala nola, uh, Juran uh, bada ere, beste agazabat, uh, bizten da Shormarketan direnak, bat dira, xerrietan, uh, Korsikanua eta nuak dubigor, baina, bada ere, uh, Kinoak durimu zen, beste lekuko gazabat. Sokmarka ez dena ono, eta horire hori izain da. Ara, izain da izi garriko kalitatezko merkatu bat gure usteza. Eta horroa nahi dugu konz sokmarkak konzeptu hori, eta beste eskualetako sokmarkak erakutsi eta deskubritazi, erakutsi bai, eta jastarazi hemengo jendeari. Gainuntako, hirrietan izanen da hori, besta hori. Bai, uh, gainenteko egiten izan da bainan bereziki aldu dena bainan gainenteko egitan ostatu guztiena beren uh, munua na beren uh, jateko kartana Ostatu guziek emanen dute kintua zerbait eta berean errezeta landuko dute kintuaren ingurian eta eskola mozkinen moskinen eta izan da txapitu azpian alduden ere han herrika gogen ferian izaitan den txapitu leku bereana, izanen da Baskari haundi bat hor ere ostaler fanbatu batzuik prestatua eta biziki Baskari ona izan da kintuaren ingurian Mintsaldi batzu ere antolatzen dituzi? Bai, Mintzaldi bat, bi interesantak, baino Sogumarkak ze ondorio duten beren lugaldeana ze importantzia duten. Hortako, uste, ah, ipatzenin ustean kon, Sogumarkaren konzeptua nahi ginuela garatu, eta zakuterazi. Eta hori da Mintzaldi bat ere horren ingurian, eta bigarena ere e, kintua segiaren gizena obeki zakutzeko zer dituen, zenako, olako gustu emaiten duen, zientifikuki, uh, ere osagarri mailean zenako hona dena, e, eta nahiz, eta beti gizena bazterzen dena, Be, zenako hona den kintuaren uh, gizena, eta horren ingurian izan da mintzaldi bat ere. Eta lehiak eta bat, ere, eskulangilek dei egiten duzi? Bai, dehialdi haundi bat e, zabaltzen dugu eskoleriko eskulangilek, Edo zurginer eta horiek dener, zurarekin lantzen maite duten jende guzieher. Ez dakit erten oinagia da, lezokla ajambon, xingarren oinagia. Pauzatzeko? Bai, pausatzeko leku hori or, eta tinkatzeko leku hori, uh, gero mosten aizaharzeko. Hor konkursu bat lantzazen dugu nahi duenari, ez da batei okotik anpo hor idaz, idaziko duen xingar pausa leku hori. Be, mentuaz hori izain da gero denek balieteko duguna. Eta beste konkurtso bat uh, lantzatzen dugu Lugaldioktako eskola guziek. Kintuaren ingurian dezaten arte lan bat kintua, kintuaren, uh, kintuaren um, bizia eskuratuz. Ara, uh, arte lan bat eskola ere zabaltzen ari gira konkurtso bat edo konkurtsu idai bat.